Mattias, hur du att se att se den här filmen. Det stort för i vikingen redan från 12 år och då ska jag säga att de första scenerna är borta. Och så det finns en version också för er, de som har 18. Och när ni letar sedan på Youtube så kommer ni hitta så två versioner, för 12 år och för 18 års Fundera på hur mycket ni orkar med och och sedan ska jag också säga att den är inte så väl mottagen hos det konservativa Ryssland. Och varför? Jo, stort Vladimir, precis som Kilsafamiljen förresten, är ju helt förklarad. Och får man uppträda där då? Han är ju en riktig hemsk celle där och så att då menade man att det var då egentligen riktad mot kyrkan att han var, då, att, att han var så förfärlig, elak och våldsam celle och, och det så står ju ändå i Karönikan att de var och det står ju till och med att han blev snäll, alltså när han hade blivit kriset och så är det också i filmen, så de var väldigt känsliga skulle jag säga. Hur långt har vi under? Det är dags för konservatism och den byggsnatiska traditionen är konservativ och jag ska också säga att egentligen i vilken stor organisation som helst mycket konservativ, alltså vilken kyrka som helst är nog konservativ. Först finns det ett revolutionärt stadion, sen blir det, så blir det då så blir organisationen särskilt kyrkan konservativ. Och så gäller det ju alla stora institutioner överhuvudtaget. Om det är en stat eller om det är ett universitet. Men det finns ett undantag, nämligen Stockholms universitet. Som alltid är dynamiskt. Men är alla andra universitet i Sverige och i världen. De fastnar någonstans, eller hur? Och det är ett och annat... Ett annat traditionsbevarande har också Stockholms universitet, det kan också vara positivt. Men eh, det, en av de bysantinska kejsarna sa att Vad jag hatar mest av allt är förändring. Det är det. Vad jag hatar mest av allt är förändring. Och, och om vi frågar en, en rysk präst så säger då eller en då så säger då, nog han att vi har gjort som man alltid har gjort. I ändra från urmyndestider och det har man naturligtvis inte gjort alltså även om man säger att man inte ska ändra någonting så ändrar man och med att ändra i den här traditionen är ofta traumatiskt och två ryska kulturvetare Paris Ospenski och Michelle Lothman har sagt att det finns en, särsk en särskild matris i ryskt tänkande, att om det sker en ändring så kan den bara ske genom en revolution. Då, och jag menar, så enkelt är det inte, men alltså att 1700-talet Peter till historisk omvandling, eller hur? Man vänder på allting, Sen 1917 så vänder man på allting, och sedan 1991, 1992, då vänder man på allting. Det gör man ju inte riktigt, det finns ju konstanter av alla slag. Men det finns också en sådan föreställning. Är det då i den egna kulturvetenskapen? Och ska vi ta några konservativa element som att kalender och kampen om den gamla tro på 600-talet. Fortfarande använder den ryska ortodoxa kyrkan så använder de det som ett överskott. Äh, säg till mig att jag tycker att det är knappt här. Ja. Men är så snälla här? Jag ska ge er en Den klart. Då ska vi gå tillbaka till Så. ner säger de i ryssna. Olderdomen är ingen glädje. nu är jag på banan igen. Konservatism, kalendern och kampen om den gamla tron på Är ni med nu? Nu mm. är också jag med. Jo, man talar om det att den ryska opelosa kyrkan använder fortfarande den gamla kalendern, den gamla jubianska kalendern. Och idag är det ju, vad är det för datum idag? Det är väl helt bra mars. Mars. mars och 15 mars. Ja. Och ni ser att, så här ser det en rysk kalendern. ut. Novo stil, nya stilen, 50 mars. Men i kyrkan är det den 21 februari, det är 13 dagar som sker. Och det är ju krångligt. Vi gick ju över till den nya stilen, den nya kalendern, den gregorianska på 1700-talet. Reformen ägde rum på 1500-talet. Och men jag tycker också att det är något, något fräckt i det hela. Jag tror att det är tillkrångligt, men det, vi lyssnar inte på någon annan. Vi följer den här då, kalendern, det har vi alltid gjort. Och grekerna har ju fallit till föga. De använder ju den nya kalendern. Och det är ju alla möjligheter till missförstånd. Tänk er i kö Nu måste vi komma då den sjunde mars. Då, för då ska vi ha körövning eftersom det stod här i den 8 mars, 9 mars, eller vad det kan vara. Och, och då säger, räcker alla vad, åker, vad menar ni Gamla stilen är den nya stilen och då säger man gamla stil. Och vad menar ni med det då? För det är ju väldigt krångligt med två kalendrar. Ute i, i, I ryska imperiet hade man ju, då hade man ju bara den gamla kalendern. Så när man bredväxlar med utlandet så fick man ju ange två datum. Och man kan också fira detta. Man får ju det är ju jättefint, alltså att om man är då om man är ryssen i Sverige så får man ju alla helgdagar dubbelt. Förstår ni vad bra? Man får två påskar, två jular, allting och två nyår. Eller hur? Alltså den fjortade tretton dagar som skiljer så fjort. Tretton. Det alltså den trettonde januari är det då nyårsafton. Är, någon en, är det oss födla än de båda? Jätteroligt va? Eller? Nej. Det är det. Ja, okay. det gamla, det året. Ja, det gamla Det är Ja, det är ganska nio Det vistar det fint. Med två nio Ja, jag vet jag tycker jag tycker också att det är jättefint. Och, och vår familj vi brukar fira med andra båda kalendrarna och det är, och barnen och våra två flickor. då tycker jag att det är helt underbart att få julklappar två gånger, men att få gå på gudtjänst dubbelt <laughs> i båda traditionerna Det brukar de tycka att det är lite tungt. Och, eh, då, och man får ju också ett helt system av då, ålderdomlighet. Här. Man får ju alltså eh, då påsken. Firas ju enligt ett annat system, eller hur? Eh, det, är ju, hjälper, det är ju första söndagen efter i första den efter vårdavjämningen. Och den tycker man ju det är som den är, i stort sett. Om man är fysisk så finns det, någon, det är lite skillnader. Den 25 mars har man då, eller hur som riktigt. Men här har man då en annan vårdavjämning. en kyrklig vårdavjämning. FIFA va? Ja. Några frågor. Och eh, 1917, eller i början av 1918, kan man i överraskning. Då, efter revolutionen och efter Stadskuppen i oktober så gick man över alltså till den nya kalendern. Men kyrkan gick över i tre månader vid 18 så tänkte de att de också skulle hänga med sig och tillbaka. Men tänk en kyrkohistoriker som skriver om de första månaderna av litera apron i rysk kyrkohistoria. Ingen vet hur datum det är. Ja, gammal tron tycker jag också är spännande. Och 1600-talet så genomfördes, eh, har ni talat om det i vårt sammanhang. På 1600-talet så alltså generationen före Peter den stora så genomfördes en stor reform inom den ryska ortodoxa kyrkan. Där har det, hade kommit, en till, eh, det hade kommit en ny sark i makten, Alexander I, och det har det kommit en ny patriark, alltså ledare för den ryska kyrkan, i så kallat Och han var stark och alltså Nikon, och han tänkte att nu har Konstantinopelfall fallit. Moskva ska vara centrum för, eh, dog, för den ortodoxa rätttroende i Nu måste vi se till att ceremonin är rätt, eftersom det är så viktigt med ritual och ceremonin. Och då började man jämföra med grekisk handvapel och så visade det sig att få Och små skillnader, till exempel, så gjorde så. Så gjorde man i Ryssland korsdick med två fingrar, i mm. grekliga gjorde man det med tre fingrar. Och eh, sedan gick man med, med Sols i de kyrka positionerna i Ryssland och mot Sols i, i, i, i den grekiska traditionen. Och så, satt han, och så ändrade han och tänkte att nu skulle det bli alldeles riktigt allting. Och det blev ju alltså en sån strid som fortfarande inte är bilagd i det, så det finns alltså fortfarande då kanske en, en miljon ryssar som är gammal troende som alltså inte erkänner de här eh, då reformerna på 1600-talet. Eh, 1600 och det finns alltså de som överhuvudtaget inte, är, inte erkänner någonting efter 1600-talet. Alltså ungefär som eh, Amish i USA. Vi vet att alltså, det finns en grupp vi stämmer det. Ja, så är det från Holland eller Nederländerna som fortsätter. Vad ser du? Schweiz. Mm. Som fortsätter att förutsågbort igår och att leva som på 1800-talet. tjocknatalet. man råd och eh, och så tycker och, och då kan man ju tycka gör vi inte detsamma om med vet som vi ser. Men det, det blev alltså att fråga om tro, och saren tyckte att de var bra med reformen. Så från den tiden tycker de, de som har det religionen att saren är antikrist. Och de har också förföljda på olika sätt av eh, staten och av kyrkan, alltså av kejsaren och av eh, den officiella så alltså stora kyrkan de som gjorde de här reformerna. Och det är alltså dissidentmentalitet på alla sätt inom ett år. I, inom kyrkan och eh, fortfarande är det dåliga relationer med nyritualister och gammaltråden. Och om ni går in till de gamla tråden, det är fantastiskt. Då får ni uppleva att alltså, eh, rösta före Peter den stora, alltså från 1600 talet Men vad ni inte får göra är, är, är att korsar er på nyritualistiskt sätt. Ni får göra vad ni vill, men inte göra det. och kastas sig ut. Och de är stora till exempel i i gamma, är ju är stora, i till exempel i Lettland. För de försökte komma så långt ifrån centrum som möjligt. Och då finns det ju RAL, de finns i Sibirien och sånt. Ja, RALen det finns det fortfarande församlingar i Alaska. Och i Alaska, och det är ju också spännande eller hur att de har kommit år de flesta vägen för att bli dela. Det flydde till, eh, då, eller på Siberien sedan, så, då, till vanscheriet, till Kina och så vidare till, till, till Alaska. Och där finns de, de, de tar hand om pipeline, oljepipelinen, där, och så sen blir de, hur? hur, uppledda på 16-talet. Jag ska säga att ja, det är svårt att stå emot kapitalismen. Man ser också någon som har fått Råda och till bil och eh, prova ryska chokran och så vidare. Men de har helt tradition från för, eh, då 60-talet. Gamla tron. Så här är ett puppel som alla kvinnor har. Och här en gammal tron biskop. Se bara en en åldradrolig ut den den första biskopen jag visade och då och de använder en annan jag ska ju ta om kyrkoslaviska om ett ögonblick skulle vilka hur långt kan jag då är ytterligare en del av det som är är då och de använder en annan, en annan kyrkoslaviska än den moderna kyrkan så, Alltså, nu nummer tre av det konservativa element. <coughs> Vi hade Bramotoronde och hade javiera kalender, tack! Och nummer, nummer tre är tjukoslaviska. Fortfarande använder man alltså detta språk som man fick vid kristandet som var egentligen alltså ett synslaviskt språk som användes vid kristandet och som hade använts vid kristandet av serber och bulgarer och egentligen också av är då i världen först på 800-talet och det är alltså ett syslagiskt sy språk som låter väldigt grekiskt för man har översatt precis som ibland man, när man inte vågar det när man, gör, när man då skriver ett prov här på slaviska och så sen ska man översätta någonting och tänka att nu får jag översätta ord för ord då får jag minuspoäng då också översatte då Kyryllos metodios lärjungar också, så det är otroligt krånglig grekisk syntax. Och så sen har man då har man översatt ord för ord, så det, om man inte förstår kyrkoslaviska kan man titta på, på den grekiska texten. Och sen har vi ju problemet med grekiska, det finns ju bestämda artikel, men det finns det ju inte på ryska eller kyrkoslaviska. Förstår ni problemet mm. när man då ska översätta? Oförord. Det är precis det ni ska fortsätta från, eller till ryska eller hur? hur? det gör vi? Men man fick alltså detta språk eh, som innebar då också isolering från väst. För att i väst så fanns det ju ett, det, det fina språket var ju det här latin, eller hur? Men också isolerat från Grekland, alltså den grekiska traditionen, bysantinska, sen den grekiska. För annars behövde inte kunna någon, någon grekiska heller. För man då, eh, man eh, hade ju sitt eget språk. Men man fick den här gemenskapen med den slaviska och ortodoxa världen då med slaviga och oprodoxa som jag pratade om. Vad gjorde jag det? Och det är speciella med kyrkoslagiska som alltså fortfarande används i kyrkan, kyrkan, Och är ju ganska obegripet, ungefär som vi sprämlar 15-16-talet eller svenska i vår tradition. Och det är speciellt en bara upphöjt. Alltså, man kan inte råka på 20 Man kan bara ta om existentiella frågor, och man kan då tala om gudomliga ting. Men ingen, ingen vardag finns däremellan. Och det är ett, förstår det speciellt språk. Latin har man ju skapat nya ord. Då, men här är det då, finns det bara, bara upphöjdhet. Alltså, man, man kan inte då översätta en handbok i hur man då tar hand om sin bil till, till kyrkostradiska det finns inga ord utan det är bara det, det ursprungliga moder, fader då himmel, jord och, och så vidare så ett, ett så speciellt språk och det går inte än. Man har försökt då, då, då och då att det går till ryska, men det går inte. Det uppfattas som tjetterskt, det uppfattas som sovjetiskt. Tjetterskt är ju för att katolikerna numera använder ryska och baptister och så vidare använder ryska i, i gudstjänsten. Då är det modernisterna, eller hur? Och sedan under början på sovjettiden så fast det en grupp som skulle försöka vara riktigt moderna och gick över till ryska som gödskötskott. Och då fick de då stöd från säkerhetspolisen då för att splittra kyrkan. Och eh, därför så, för, förstår du det, en dåliga vibbar med för, en ortodox eh, präst med, med, med ryska. Det går inte alltså. Ni kan, kan, använda, kan använda vilket språk ni vill för en nordrocksköttkanst. Svenska går utmärkt, engelska går utmärkt. Alla får ta vilket språk ni vill. Ett språk som är förbjudet, nämligen ryska. Visst är det är ingen situation. Alla får höra kan föra evangeliet, så sa någon som ville ändra detta till ryska. Alla får höra språket, på, eller får höra evangeliet på sitt språk, utom vi ryssar. Mm. Och så stämmer ju inte riktigt. Alltså, om du tänker på den grekiska traditionen, den är Sverige ska få bli riktigt. Det då för en modern grek. Eller någon av er som är georgier. Så används det forgeorgiska. Och så här, Ostromerievangeliet, 1057. Är det någon som har så god syn att ni kan, eller, kan läsa varje, hur du börjar här? Du får inte läsa. Det står Isconi, vi i, I begynnelsen var ordet. Det är alltså ett läsare genom att använda det i kyrkan. Isconi, vi i slova, is och så vidare. Så där såg det såg ut 157 och så här ser vi ut idag. Tror det tror jag är det någon som kan eh, våga läsa för mig. Vad är det för någonting? Fådra vår. Fådra vill du läsa? Tack till fanden. Och <laughs> tjänar jag. Jag ser. Jag ser. Jag ser. Jag då prietet sars svetne mm och sedan turbulent och så vart 1 två j oj ja fantastiskt då <här> <här> och eh, ja så där låter det och eh, ser ni mycket bra att det är så bra accenterna ju sätta är det ju jättebra och det är för det är så svårt på ryska men om ni är där i 20 slaviska så eh, är det inga problem. Och, och, det, och det låter vackert eller hur? Fast eh, lite oljat. Är det mycket? Från finns det att huta och grava ensam. Ja, då och och nu skulle du. Då, och, då att det, och det är inte någon skillnad i uttal, utan det är, det är i olika positioner. Och sedan då, har ni pratat om kyrkoslaviska? Ja. Och här är det så fint att det fanns det en gång i som sal. sina sal Svän Titser. Fantastiskt fint, va? Men nu ta det på ryssta Svän Titser. Och så vidare. Och här är det ju så smånande. Sen så har vi de gammal troende sitt uttal. De nyritualisterna har sitt uttal. Och i Ukraina så finns det ett eget uttal av, av kyrkoslaviska. Och, och där finns det då, och också som använder ukrainska eftersom det är så moderna. Det finns de som använder moskovitisk kyrkoslaviska. Det finns de som använder då... Ukrainskoslaviska och, och gammal troende kjukoslaviska som stor jag på gammal troende Ukraina. Förstår ni, det gäller det alltså om då, att veta när man går in i kyrkan vilket uttal alltså. Och tar de stor politik eller hur och kjukoslaviskt Ja. Har några fler frågor om kjukoslaviska ja. Det var också konservativa element. Sedan så jag ska jag ta om Frioche. Trosbekännelsen, när ni ser någon, den fina, ni ser någon Konstantin, någon Det ser ju likadan ut. Det är det som läser sammanhang i i sammanhang, också i de kyrkan som läses i katolska kyrkan och som läses i den ortodoxa kyrkan och det, helt, det ser helt likadant ut samma text, men det finns en skillnad och det är ochsonen alltså på latin filio och, och därför så talar man om gränsen 1054 då splittrades väst- och östkyrkan och den största skillnaden mellan väst- och östkyrkan det är det om man har filiokve eller inte, och jag ska resonera lite grann. Och då så, medan alltså just 1054 så bråkade man om en annan sak. Det kan ju, det vet ni. Man bråkade om om bröd skulle vara gäst yes eller inte gäst. Yes. Och så det var det som var droppen som gjorde att de anlyste varandra S- och Östkyrkan. Mm. Men annars så var det den stora teologiska frågan, det var fiokve. Och det finns alltså en gräns inom Europa, fortfarande idag, eller hur? Fiokve-gränsen. Sverige har fiokve. Det är klart. Då, hur är det i EU? Har alla länder fiokve? Nej. Alltså vilka är det som inte har fiokve? Och sonen trots bekännelsen Det är ju... Rumänerna, bulgarerna och grekerna. Och det vet ni ju hur, hur, hur det är med ekonomin i de länderna. Alltså, om man inte har filoque, så, så går det illa med ekonomin. Alltså, Europa med eller då, utan filoque. Då också, här är det. Det kan ni också se, om nu behöver gå till ögonläkare jag ska bara säga, så här börjar du den ni ser något konstat politanska Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapar av himmel och jord av allt vad synligt och osynligt är. Flott va? Då, och på en enda Herre, Jesus Kristus, enföddes son, följd av Faden, för alltid. Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud, då är är, är av, är av sannligt född och inte skapad också ganska flott med ljus av ljus sveta att sveta och så fortsätter vi den lite längre så kommer vi till nu, sjunde kapitlet och jag tror på den heliga ande, herren och livgivaren som utgår av fader och sonen honom som till tillika med fadern och sonen tillbeddes och äras och i den ortodoxa traditionen så utgår av fader men inte oxonen. Och det är ju mm. det som är filoquet. Och, och det är det som är den stora teologiska skillnaden mellan Väst- och Östkyrkan. Och vad gör det nu då? Det ursprungliga det var utan filoquet. Är det med? Mm. Mm. Mm. Oxonen. Och den ur, ursprungliga versionen, det är båda sidorna, Väst- och Östkyrkan, då är vi överens om att det är att. Det var utan också Det väst från, hade historien och kvinnor, har lagt till oxonen. Och det säger man att det är klargörande. Och i öst säger det är en ändring. Och det är typiskt er i väst att ni måste gå på och ändra om ni frågar oss inte ens. Så att då det måste vara ett ekumeniskt kyrkomöte för att ändra. Det har inte varit sedan år 789. Då går sådant möter. Så att en, ett skäl är det inte konservativa. Man vill inte ändra. Och man skrev från byssans till, till västkyrkan. Har ni tappat ett exemplar som har blivit fel. Visst är det bra? i e mopia Och sedan, men det så, och det tror jag är det, Grundläggande, alltså det alltså frågan om öst och väst, hur, hur, är, hur de skapar bilderna av varandra. Sen så finns det också, så finns det ett ord. Så säger, och det här är alltså det, den ortodoxa synen. Genom den här konstruktionen som utgår av fadern och sonen, den heliga ande som utgår av fadern och sonen, kan det förefaller som den heliga ande. Det är en affär mellan fadern och sonen. Och det kan jag inte säga i den här, men så säger de i sin formulering att Helene kommer aldrig ner på jobben hos er i den här. Och det är ju inte så klart tycker jag att man talar i den här formuleringen, men hur som helst så säger man så här. Eh, och hur går det till i verkligheten då fortfarande? Alltså hur går det till i ekumeniska sammanhang? Förstår ni problemet? Ekumenisk skuldtjänst öst och väst är samlat då, och då ska jag säga att västsidan, de kan säga om de får gå, då är riktigt på gott humör. Vi hoppar över Fiocque. Och, och eh, då, och, eh, åh, eh, äldsta dotter Katarina, när de skulle döpas, så ville vi i första i, i kyrkan, och då ville vi att man skulle läsa. Den, vi ser nog kostar inte och eftersom vände många ryska vänner så frågade vi prästen om vi kunde, om man kunde läsa den utan filiokre. Vad tror ni han svarade? Jag vågar inte. <laughs> och, och den som var vårt ordpräst var Anders Weyryd, som sedan blev ärkebiskop. Och, men jag har inte frågat honom sen dess om det, om det skulle vara okej okay nu. Och, då, och där har ni också, om vi tänker på barnramsan, hokus, hokus, fiokus. Det är ju kulturhots som har fallit, eller hur? Fiocus säger ju fiocve. Alltså när barnen trollar är det så. Hokus, och est. Alltså det första. Det är ju, det är ju, ju den latin. Då. Hokus, hokus, hokus, det är hokus. Detta är min kropp, eller hur? Och så Fiocus, ifrån trosbekännelsen. Filiocve. Men vad skulle jag säga, så tror jag nu på det här att, att om, då, om Ryssland, Grekland och Rumänien och skulle få filiokven så skulle, så skulle ekonomin bli mycket bättre. Det menar jag inte, men det finns något som gör det. Och se, Titta här är det en gräns. Som, då, men det finns ju en gräns när det gäller frågan till tradition. I alla fall i, i en puls som finns från kyrkan. Vad som är också särskilt det är att vi och med kristnadet ser ni att vi snart har gått i mål man. Mm -hmm. Det är avsaknad av tittar och två kapitel till avsakta av mm. Och vad menar jag då? Det är ju det är då de antika filosoferna Aristoteles klart och så vidare. Och det är en då, det är då. Det är matematiken. Ingenting av detta får man i traditionen som vilka är det som kristna. Då riket. Det är ju bystantinska munkar. Och de tar inte med sig den här delen av sin tradition. Och de tar, och jag är inte att Anskar tog med sig så mycket heller av antikt hedniska armen. han tog nästan latinet. Här fick man alltså ingen, inget, inget antik språk och ingen, ingenting av den antika bildningen Utan man fick alltså då, någon har sagt att eh, den bildning som man fick, det var från då, den som fanns i mindre bysantiskt klosterbibliotek och men hur som helst då, så var det ju en bildning man fick om man fick sina ikoner. Men att det antika arvet kom först i och med Peter det stora. Tiden har gått. Kan ni nu svara på den här frågan? Om ni får den här frågan. När, vi, när det har hänt något i Ryssland och de vill ha en kulturell bakgrund. Och har man inte någon som undrar vad, Hur är det med det antika arvet i Ryssland? Det finns en sån mycket speciell syn på detta, vad beror det på? Och då kan ni säga att Det beror på hur kristna det Och det beror på vad av språk i samband med kristna mm. då fanns det ingen renässans Det fanns ingen, ingen tradition tills till direkt Utan det var en som Peter store Som Den älskade det, det europeiska arvet så. Man får alltså ingen filosofi, man får ingen teologi, teologi, skriven teologi, har har redan sagt. Ibland talar man om den intellektuella tystnaden, och det tycker jag är ett förklenande begrepp. Det finns särskilt en, en forskare från England som heter Francis Thompson, som är den elakaste av alla slavister. En ganska rolig. Han talar om The Intellectual Silence. Alltså jag att man fanns intellektuellt tystad i ryssland eftersom man inte hade det antika arvet med filosofisk och tur. Jag tror man tänker på något annat sätt då. Men man talar om intellectual science. Ah, här, som man sjunger i ryska kyrkan en del dag dagen här under Stora fastan. Det tycker jag, alltså det är segeln över antiken. Petrus är vältalad är och Platon har tystnat alltså Petrus apostel Petrus Pauls undervisar och Pythagoras skäms alltså vi är det som alltid undervisar oss Pythagoras, eller hur? apostlarna ska kunna och begraver helenernas döda lära och hela jorden uppstår med Kristus för att känna honom det är alltså en ursprunglig syn på negativ syn på antiken, så man får alltså ingen renässans. Nya tiden kommer med den stora. Ja. Symfoni. Vi säljer en symfoni här i pausen. Det fanns alltså en särskild begint symfoni som fanns en justinianus just tid. 500-talet. Ja, det vill ni veta. Vad det är Ja. Så här. Att kejsaren tog anom världsliga frågor. Kyrkan tog om andliga frågor. Men gav kyrkan då evigt. Men staten gav, kejsaren gav kyrkan stöd om den utsattes för är då några faror, och kyrkan gav kejsaren sitt råd i andra frågor, så gick det till. Så var idén. Och sedan så blev det ju i, eh, så, och så var det här tänkt ju bysas. Alltså att kyrka, kyrka och är inte samma sak, men det är inte heller helt skit, som den katolska traditionen tänker sig. Eh, och, men vad har hänt under för under förföljning av kyrkan? Och vet ni vad kyrkan idag vill? De vill ha tillbaka symfonin. Och det är ju ett problem eftersom ni vet att det är då under konstitutionen från 1993 så är ju, så är ju i Ryssland en sekulär stat. Ja, då, men vem sa det då? Ja, men vad som har hänt det är ju då ett antal steg. Det är ju att det finns en regionslag som delvis upphäver detta och sedan så, så så manipulerar man på olika sätt. Titta här. Efter det, då att Putin har installerats som president. Vi såg en installations Hög tidigare så går han till en kyrka, Arsangeliska tror jag, och så går det till en Och så säger man att det är ju, det är ju en gudstjänst som kan vara till vem som helst som börjar ett nytt arbete. Eller riktigt så är det lite. Jo, kan det ju ändå säga hur är riset så då? Så det är. Och symfoni det är ett annat begrepp som man får ifrån. Som, som är väldigt aktuellt och eh, innan Medvedev tvingades avgå så, eh, så sa han i sitt med det sista, sista officiella möte med, med patriarken så sa han att ni, patriarken, ni brukar använda vid Epils symfoni, jag tycker det är ett utmärkt sätt då att, eh, då, att eh, då visa förhållanden till den här kyrkostad. Sen skulle jag säga att inte Sverige heller tycker jag är sekulärt. Och eh, jag är helt säker nu, ett, och tre, är säker det ska vara det. Men trots allt, så som man också vet att jag menar, hur är det eh, med eh, då kungen? Kan han vara buddhist? Han kan mm. bara tillhöra den evangeliska läraren. Och eh, eh, jag är. Hedersdoktor i teologi Om fått här ring från Uppsala universitet Och vad är det på den kors? Och i diplomet så står vi så började med invokation av treenheten Ja, jag ville bara att det är olika Jag i Sverige är att det är samma som i Sverige och Rusta Men man ska tänka på att det är ganska komplext Och vad ni ska kunna det är ju Ja, imperiet är en annan konstant som man får då när man är då ärver den bysaminska traditionen och vad man bland annat ärver. Det är ju, titta, där har jag min väska, dubbelörnen. Den kan alltid det pass. Det kan jag berätta om en annan gång hur vi har fått dubbelörn. Jo. Dubbelörnen är ju en symbol för det imperiet. För det, alltså, det är ju statssymbol i det bystatiska imper, imperiet. På, I det sen till som man alltså ärver. Så här ser ju då statsvapnet ut. Ja, det finns Ser ni inte att det är Nej, Det är väldigt lika skulle jag säga Och Med kronor det Är det inte egendom Särskilt med kronorna För det är ju en republik ändå Och jag frågade Den ryska, då Statsheraldiken Vad säger du Vad säger ni om att ni har Tre kronor Borde de inte ta bort? Och dessutom är det som en kors. Det är ett sekulärt land. Då kunde han ha svarat, ni då är jag inte så sekulära heller. Men det sa han inte. Utan vad tror jag han svarade mig? Vi vill ha det som vi alltid har haft. Och det är ju inte riktigt, eller hur? Att du har och amaro i emellan och guddelädes det svaret. Och här finns det ju den som heter tredje Alltså när Bysans har fallit 1453, så är det Moskva som ska ta över rollen som imperiets centrum. Och imperiet uppfattar man som hela världen. Kom ihåg var det står i Lukas Evangeliet, den gamla ursättningen 1917, och det utgick ett påbud från kejsar Augustus att hela världen skulle skatt skrivas. Det står fortfarande hela världen i Bibeln 2000. Och inte kunde kejsar Augustus skattskriva hela världen. Det blev helt uppenbart. Han kunde inte skriva Kina eller Indien eller någonting sådant. Men han tänkte sig att hela att det är den riktiga världen. Alltså på krigs på krigs. Det står det som är ju den beboda världen. oss är ju hus. Och, och ni känner ju till begreppet eh, då för ökumenik. Men alltså, ordet betyder ju hus. Och ökumen är, är ju en annat begrepp då för det bysantinska riket, den världen. Så förstår ni det vad, vad han får, vad han, Vladimir och att, att Kievriket och sedan Ryssland, vad de får för i tanken? Storslagen är ju. Och eh, eh, Oikomenen heter ju på tjuposlagarska och ryska Fsirenaya Och det är ju egentligen en kalk av Oikomenen på i Ypibo Och men vad betyder Fsirenaya idag på ryska? Förlåt? Universal. Universum Universum, världsallt och universum Som är en lika storstrottlig idé om imperiet mm. och, eh, och patriarken av Konstantinopel. Han har ju då titeln Ekumenes, alltså hela världens, eller på, på, på ryska blir det patriarch, universums patriark. Fantastiskt fint, eller hur? Särskilt på ryska och alltså professor i slaviska språk. Dessutom är vi värdelöst. Alltså i jämförelse. Men det är detta som är ordkomenen. Och, och hur såg det ut egentligen? Det är alltså Filoféis brev till Storförsten från början av 1500-talet. Två rom har fallit, men det tredje står och någon fjärde ska det aldrig bli. Och det är väl en fantastisk utrikespolitisk och, vad vet jag, och kyrklig notrinen. Och... Fantastiskt fint också på den här supersonansen. <laughs> Dva uba rima padossa att retistoit att sättverdom och Och så lägger han till och rim viesmir rummet i hela världen. Och det är en stor begrepp då, men Vad menade filosofi? Oj, vad man har funderat. Alltså, då. Och Philofels brev lästes då i början av 1500-talet. Sedan brydde sig ingen om detta brev för på 1800 talet Alltså sen, och Alexander III, och så ryska expansionsträvanden sent. Men alltså, trots allt så fanns det ju några. expeditioner den här föreställningen i då om. Det stora imperiet. Men just den här formuleringen, den fanns där i början av 1500-talet och sen kom den tillbaka på 1800-talet. Och om man är konservativ imperietänkare idag i Ryssland, vad tar man till för någonting ur lagret? Kyrkan tar ju till symfoni från 1500-talet ur den här väskan och, var, och konservativa tänkare. De tar upp Tre Oj! det finns bara konservativ tänkare vad fram med detta trevliga rum. Kyrkan gör det inte inte Om det inte är då några får göra det i gör det. Men annars, men annars inte. Då så ska vi se här. Och här vad man sjunger på juldagen i uppdraget Och kyrkan. Också fint. När Augustus ensam styrde på jorden upphörde människornas mångstyrelse. Hör ni det är bra med mångstyrelse? Mm. När du blev människa genom den allra heligaste försvann mångguderiet av avg avguden. Under ett världskrig var städerna i en gudomlig makt vann folken tro. Människorna inskrevs genom kejsarens befallning. Vi det skrivs in i Guds namn hos dig, vårt Gud blivit människan. Vilket, vilket lovord till det romerska imperiet. Mm. Men det är så alltså ett komplicerat begrepp. Om vi sedan skulle vilja skriva många uppsatser så skriver om tredje rom. Man kan säga hur mycket som helst om detta. Men jag kan inte. Ja, För det första, jag är alldeles totfärdig. Vad jag har gjort, vad jag har Ja, jag har att det ska vara ryska, ord om androsia-tiden. Och så kan jag inte sluta med de här nyklerna. Jag kan sluta med tredje i gående. Tack.